Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang la qiyamah, wa la bin Aku bersumpah dengan hari kiamat Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Beliuridul insanul yafjur amama. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka Apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Yunaabba'ul insan yawma'idhim bima qaddama wa akharu pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Janganlah kamu gerakan di untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kami lah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Kallabaltuhibbun alajila wa tadhrun alakhirah wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbihana nadhira wa wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahawa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Kalla iza balagati attarafiyya waqila man al-firaq sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan dan dia yakin Bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhan mula pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Aula, aula kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Ayahsabu al-insanu an yutraka sudaah. Apakah manusia mengira bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang mati,